Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma Allah, Perlu diketahui ada beberapa pihak yang menjadi pengusung hawa nafsu mengajak orang lain kepada hawa nafsu inilah yang membuat Ittiba'ul hawa sesuatu yang sangat mengerikan, yang sangat membahayakan Pihak tersebut ada yang dari dalam, ada pula yang dari luar Adapun yang dari dalam itu ada pada masing-masing individu-individu umat manusia Pada mereka ada Nafsu jiwa yang selalu memerintahkan kejelekan Itu dari dalam Selalu membisik-bisiki Pemiliknya pelakunya untuk jatuh dalam syahwat dan syubhat. Ketika diperturutkan, maka dia pun terjebak di dalam belenggu itibāu syahwat, itibāu syubhat atau itibāul hawa secara umum. Wa inna nafs ala mawratun disu dan sungguh jiwa ini memerintahkan berkara kejelekan. Yang kedua Iyalah syaitan Iblis laknatullahi alaih Yang ini jelas musuh Kebuyutan Bani Adam <tuh> Siap untuk menyimpangkan Bani Adam Dengan berbagai macam cara Di antaranya dengan ini Menghias-hiasi Bani Adam Yang namanya syahwat dan syubuhat Ingga bani Adam terjebak dalam belenggu belenggu hawa. Yang ketiga ialah dari kalangan ahlul ahwa. Mereka ini meliputi orang-orang kafir, kaum musyrikin yang mengkampanyekan kekufuran dan kesyirikan mereka dengan berbagai macam cara juga meliputi ahli bidah meliputi ahli bidah hizbiyin yang juga mengkampanyekan pemahaman-pemahaman pemikiran-pemikiran mereka yang sesat yang menyimpang menghiasinya dengan sesuatu yang dikatakan kebenaran oleh mereka. Bihak yang berikutnya ialah ahli-al-ma'asi wal-fusaq. Ahli maksiat orang-orang fasik yang mengampanyakan syahawat, mengkampanyakan kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, kefajiran-kefajiran. Kepada umat manusia Ini pihak-pihak Yang selalu Di belakang al-hawa Ini yang membuat Ibtiba'ul hawa menjadi penyakit Yang sangat laten Penyakit yang sangat Membahayakan Ketika menimpa seseorang banyak sekali pihak-pihak yang mendakwakannya, yang mengkampanyekannya, menjajahkannya. Dengan berbagai macam cara. Dari dalam, yang lembut, yang halus, yang nampak, yang kelihatan. Dari kalangan muslimin, non-muslim. Semuanya. Kemudian, barakallah hikm. Terkait dengan seseorang Muslim. Kaitannya dengan itifa'ul hawa Ini maratib Bertingkat-tingkat Sebab di sana ada itifa'ul wahyi Ada itifa'ul hawa Seseorang muslim Yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain Beriman kepada Allah dan juga Rasulnya AS Yang memiliki akidah yang sahihah Yang beribadah kepada Allah Azzawajal sudah berupaya untuk itibakul wahyu, mengikuti wahyu, kebenaran. Namun dia juga selalu diajak oleh hawa nafsunya, oleh setannya, oleh musuh-musuhnya. Diajak untuk menyimpang dari wahyu dengan itibakul hawa. Maka kaum muslimin pun bertingkat-tingkat kaitannya dengan itibakul hawa. Ada di antara mereka Yang terjatuh Terpeleset Pada syahawat Ada di antara mereka yang terpeleset Para syubuhat Barakallahikum Yang terpeleset pada syahawat Juga bermacam-macam ingatannya Ada yang tergelincir balik lagi Ada yang tergelincir Terperosok di dalamnya Sadar Taubat istighfar kepada Allah Azza Wajalla Kembali kepada bimbingannya Kembali kepada wahyu Kepada al-haq Dengan taubat dan istighfar Ada pula yang terbeleset Terperosok Terjerembab Di dalamnya Dan dia memperturutkan hawa nafsunya Maka dialah orang-orang yang dikatakan terbelenggu oleh hawa nafsu syahwat. Begitu pula para kalafikum yang terpleset pada subuhat Hawa nafsu subuhat Suga sama seperti tadi Terbawa oleh sebuah pemahaman, pemikiran Cepat dia sadar Sehingga kembali kepada al-haq Kembali pada pemahaman yang benar Ada pula yang kemudian terjerembab lama di situ Namun dengan taufik dan hidayah dari Allah Azzawajal Kemudian nampak bagi dia penyimpangan-penyimpangan syubuhat tadi nampak bagi dia al-haq. Maka dia bertobat daripadanya kembali kepada al-haq. Ada pula yang terpeleset pada syubuhat, terjerembab, terperosok di dalamnya. Dan dia memperturutkan hawa nafsunya, tidak lagi mendengarkan nasihat, ataupun dalil, ataupun yang lainnya. Mereka lah orang-orang terbelenggu Dalam syubhat, Terbelenggu dalam hawa Syubuhat Dan seperti yang terangkan tadi oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyata Rahimahullah Akan semakin parah Dan semakin fatal Ketika terkumpul padanya Belenggu syahwat Dan belenggu syubuhat Dan dalam kenyataannya Orang-orang yang menyimpah yang sesat Terkena dua belenggu ini Belenggu syahwat terlebih dahulu Kemudian terbelenggu dengan subuhatnya Cinta dunia Baru kemudian tiba ul hawa Ketika sudah terkena ini semua Hawa nafsu telah membelenggu dia Hawa nafsu syahawat dan subuhat Maka Berbagai macam kebinasaan Kebinasaan akan menghampirinya. Barak Allah itu. Itulah saat-saat di mana orang itu terbelenggu dengan hawa nafsu. <tuh> Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama. Seperti al-imam Zahabi rahimahullah. Terkait dengan bahayanya hawa nafsu. Dan lemahnya jiwa. beliau mengatakan. Asyubuhatu hatu wal qulubu do'ifah syuhudat menyambar-nyambar <tuh> sementara hati itu lemah. Taarakalallahi ki. Ifanuddin Azzakumullah. Ketika hawa nafsu itu membelenggu, maka dia akan menolak wahyu. Itu otomatis. Dia tidak akan menerima, tidak akan mengijabai wahyu kebenaran al-haq yang dibawa Rasulullah al bueno, SAW seperti yang katakan dalam firman-Nya laka fa lam yastajibu lak fa lam annama yatabi'una ahwa'ahum wa man adhallu mimman ittaba'a hawaahu bighairi huda min Allah Maka bila mereka tidak mengijabai engkau wahai Rasul Ketahuilah mereka itu hanyalah memperturutkan hawa nafsu mereka Ketika tidak mengijabai Rasul Terjebak masuk dalam itiba'ul hawa Ketika terbelenggu oleh hawa nafsunya Otomatis dia akan menolak dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Menolak wahyu, menolak kebenaran dan dia dinyatakan sebagai orang yang sesat bahkan orang yang paling sesat Allah mengatakan setelah itu waman adallu mimman ittabaa hawaa bighairi dan siapa lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dia akan menolak kebenaran, menolak sunnah, menolak dakwah, menolak nasihat, menolak dalil. Sudah. Ditutup matanya, ditutup sumpel kupingnya, tutup hatinya. Tidak bisa melihat al haq walaupun di depan mata. Tertutup pintu hatinya. Tertutup pintu hatinya. Barakallahu wikilu. Allah SWT mengatakan dalam firman-Nya menekaskan tentang hal ini di dalam surat Muhammad ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minhum, man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min 'indika qalu lil utul 'ilma madza qala anifa fula'ikal ladzina pabaa 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum Ada di antara mereka yang mendengarkan wahyu yang kamu bacakan wahai Rasul Itu mendengarkan wahyu, mendengarkan al-haq Dengar langsung hingga ketika mereka keluar dari sisimu mereka bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu apa sih yang tadi dibaca Sama Muhammad itu Subhanallah Sudah mengerti itu wahyu Langsung dari langit Dibacakan langsung oleh Rasulullah SAW Mereka dengar itu Tetapi tidak mengerti Tidak bisa mencerna, Tidak memahami Tidak tahu itu al-hak Tanya sama para ulama Ini para sahabat Mada kuala alifat apa sih yang dikatakan oleh Muhammad tadi itu? Maka Allah mengatakan: Ula ikhlaqina taba'allahu ala kulubhim wa taba'ou ahu Mereka lah orang-orang yang Allah tutup hati-hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu. Kandeng. Ketika mengikuti hawa nafsu itu hawa dan hawa nafsu membelenggunya Maka hatinya akan tertutup Tidak akan tahu al haq Di depan mata dia padahal Tidak akan bisa mendengar yang hak atau mendengar langsung Dengan telinganya Tidak akan bisa menerima al haq Walaupun disampaikan kepadanya Sesat Sesat ya, yukur, di atas ilmu Sesat di atas ilmu Barakallahu fikir Allahu musta'an telah dikatakan sebagai menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan. Afara aitamanittabaa afara aitamanittabaa ilaaha huwa hawa wa dhallahu llaahu ala ilmin. Apakah kamu enggak melihat seseorang yang memperturut ah, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa 'ala basarihi ghisawa faman yahdihi min ba'dillah Allah akan tutup telinganya tutup hatinya Allah akan jadikan pada pandangan matanya ghisawa penutup Kapur maka siapa lagi yang bisa memberi dia hidayah selain Allah ndak bakal bisa itu akibat Ketika itibaul hawa sudah membelenggu pelakunya Akan menjadi orang-orang semacam itu Tidak bisa mengambil manfaat Dari Al-Quranul Garim Yang sampai kepadanya Tidak bisa mengikuti kebenaran Yang sampai kepadanya Tidak bisa menyaksikan al-haq di depan matanya Tertutup hatinya Sesat dia Bahkan dikatakan orang yang paling sesat Dan Tidak ada lagi yang bisa memberi hidayah kepada dia selain Allah azza wajal. <tuh> Allahu musta'an. Ketika hawa nafsu membelenggu. Ketika hawa nafsu membelenggu, maka orang itu dinyatakan hatinya rusak. Bahkan dinyatakan hatinya mati. Dan ketika dia mati di atas itu semua, dia akan sengsara, di dia mengkiamah nanti. Tidak ada manfaatnya harta benda yang dia miliki. Anak-anak yang dia punya, apapun duniawi yang dia miliki. Tidak, Tidak bisa. Kalbun meriyuk, hati yang sakit. Atau kalbun mayyit, hati yang mayit, Itu adalah hati yang memperturutkan syahawatnya dan syubuhatnya. Yang terjangkiti penyakit syahwat dan penyakit syubhat, Dia melu kiyamah nanti dia akan sengsara. Allah menegaskan dalam firmannya. Yawma la yanfa'un alun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaatnya harta ataupun anak-anak. kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, itu selamat dari Hawa nafsu syahawat Dan hawa nafsu syubuhan Demikian dijelaskan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullahu Taala Dan bukunya beliau Iratatullahafan <coughs> Nama ikhwan, mati hatinya Sakit hatinya Akut penyakitnya Tak mungkin kronis penyakitnya Wallahul musta'an Hubungannya ini kronis yang akut sih jarang-jarang. Eh, nah, -jarang. ha? umumnya kan dikit-dikit, dikit-dikit, gede-gede, gede-gede, parah-parah, parah-parah, parah akut. Itu kronis. Itu umumnya orang-orang yang terkena hawa nus, terkena terbelum itu hawa. Sebelumnya sedikit, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, masuk, tidak bisa keluar. Namanya kronis. itu Tulia kita bahasanya kronis. Ada juga orang yang dulunya baik Tahu-tahu fatal Ada akut langsung terkena penyakit Yang membahayakan dirinya Syubhad Ataupun syahwat <tuh> <tuh> Dan seperti yang dinyatakan tadi Ketika seseorang itu Terbelenggu dengan hawa nafsunya Maka hawa nafsu Yang membelenggu dia itu menjadi sebab Terjatuhnya dia dalam semua bentuk penyimpangan-penyimpangan, semua bentuk kesesatan-kesesatan, dikarenakan al-hawa, itibarul-hawa, aslu balal, wamansyahul bida, yang namanya hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, itu merupakan asas asal seluruh penyimpangan-penyimpangan yang ada dan munculnya sebab munculnya berbagai macam Kebidahan-kebidahan yang ada, Allah mengatakan dalam firman-Nya bercerita tentang orang-orang yang menyimpang tadi, orang-orang sasatadi. Iya tabiun illa zann wa ma ta al anfus. Iya tabiun illa zann wa ma ta al anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali zann praduga-praduga yang Tanpa hujah. Dan apa yang diperturutkan oleh hawa nafsunya. Barak Allah itu. Munculnya kesehatan yang ini. Penyimpangan yang ini. Bid'ah yang ini. Balal yang ini. Hirqa yang ini. Semuanya. Benang merahnya adalah itiba'ul hawa. Sehingga itiba'ul hawa menjadi ciri khasnya. Ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sehingga mereka dikatakan sebagai sahibul hawa. Atau dikatakan sebagai ahlul ahwa. Allahul Mustaqim. Iman bin Anasabum Allah. Kesimpulannya, poin-poin terlalu banyak ya. Mata saya lecet terus ini. Kesimpulannya para khalifah ketika hawa nafsu membelenggu, maka akan tertutup. Pintu-pintu taufiq dari Allah Azza tertutup pintu-pintu hidayah dari Allah Subhanahu Wataala hawa nafsu tadi itu akan betul-betul menyeret dia kepada semua kesesatan semua penyimpangan kemaksiatan kefasikan kefajiran sesuai dengan hawa nafsunya masing-masing. Ketika dia mencintai, cinta karena hawa nafsunya. Ketika dia membenci, benci dengan hawa nafsunya. Melihat dengan hawa nafsunya, mendengar dengan hawa nafsunya, melangkah dengan hawa nafsunya. Semua diamnya, semua geraknya dengan hawa nafsunya. Dan ujungnya dia menjadi budak-budak hawa nafsu. Diriwayatkan dari Fudail bin Iyad, rahimahullah. Diriwayatkan dari Fubal ibn Iyat rahimahullah Beliau menyatakan Man istahwa dzalaihil hawa Man istahwa dzalaihil hawa wa ittiba'us syahawat in qat'at anhu mawaritut tawfiq Siapa saja yang terbelenggu, terkumpung oleh hawa nafsunya, dan dia memperturutkan syahwatnya, maka akan terputus dari dia akses menuju taufik, jalan menuju taufik, taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahul Mustaqim. Inilah. Bahaya latin yang namanya tiba'ul hawa Bahaya latin ketika hawa nafsu membelenggu pelakunya Barak Allah akan merusak segala-galanya Merusak segala-galanya Kalau hawa nafsu itu masuk Pada sebuah ilmu Rusak ilmu tadi Menghantarkan pelakunya kepada bolal dan pihak Ketika hawa nafsu itu masuk kepada kezuhudan. Masuk pada kezuhudan. Maka akan mengeluarkan akan merusak, merusak kezuhudan tadi. Dan menyeret pelakunya kepada muhalafat sunnah. Kepada ria. Ketika hawa nafsu itu masuk pada sebuah hukum. Maka hukumnya akan rusak. Menyeret pelakunya kepada kebaliman-kebaliman. Dan menentang kebenaran Ketika yang namanya Hawa Masuk dalam hikmah Sebuah hikmah Rusak itu hikmahnya Dan akan menyeret pelakunya kepada Al-Jur Al-Jur Kelaliman Kebaliman Dan ketika Yang namanya Hawa Nafsu Masuk dalam sebuah aman ibadah Maka akan merusaknya dan mengeluarkan dia kepada bentuk ibadah yang benar. Semua akan rusak. Semua akan rusak. Al-hawa. <tuh> Iza daqala fi syai'in. Al-hawa. <tuh> Iza daqala fi syai'in. Afjadahu. Yang namanya hawa nafsu. Ketika masuk pada sesuatu. Akan merusaknya. Bahasa yang lain. Al-hawa. Ma <tuh> faalato maqala syai'an illa asadah yang namanya hawa nafsu tidaklah tercampur atau mencampur sesuatu melainkan <tuh> akan merusakkan sesuatu tadi barakallahu fikum maka nabi kita Muhammad alaihi salatu sering sekali berdoa kepada Allah anzawajal berdoa kepada Allah anzawajal supaya dijauhkan dari yang namanya hawa Ya anradua Rasulullah alaihi Allahumma jannibni munkaratil akhlak wal ahmal wal ahwa wal adwa Ini dari hadis Qutbah Ibnu Malik radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh al dalam kitab du'a disebutkan oleh Asy-Syaikh Hadi rahimahullah dalam As-sahihul musnad Nima alaih sabi as Kana Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yadu'u bihazihil kalimat Dulu Rasul Alaihi salatu wa Berdoa kepada Allah dengan kalimat-kalimat berikut Allahumma jannibni Ya Allah jauhkan aku Dari munkaratil akhlak Akhlak-akhlak yang mungkar, Wal-a'mal Amal-amal yang mungkar, Wal-ahwa' Hawa nasuh, hawa nasuh yang mungkar Wal adwa Dan penyakit-penyakit yang mungkar Jika bahayanya Hawa nasuh Maka ibadah Tugas kita sekarang ini Hanya satu Selalu dan berupaya Berada di jalur wahyu Selalu dan berupaya Di jalur wahyu Ilmui Wahyu Allah Azza Wajal, Amalkan dakwahkan, Jadikan ia sebagai hakimmu Sebagai imammu Sebagai penuntunmu, Sebagai petunjukmu Wahyu Allah Azza Wajal, Jal Alkitab wa dengan pemahaman Salaful ummah Pegangi yang kuat-kuat Tamastub bil wahi Tamastub bil kitab wa sunnah al-ittisab bil kitab sunnah dalam semua aspek kehidupan kita tegaki kuat-kuat kalau sampai lepas maka akan masuk dalam jurang ittifaul hawa dan ketika terjatuh pada ittifaul hawa segera segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjatuh pada syahawat maksiat dan dosa segera taubat segera istighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan pertebal kesabaranmu Obat untuk penyakit syahwat Albil ilmi wa sabr Ada ilmunya, ada sabarnya Ramuan pahit Lebih pahit dari protowali Katanya para ulama nah, Dikarenakan betul, betul atau baru bersabar Sabar, sabar, sabar Jangan sampai jatuh Dalam syahwat Sabar Memaksa diri kita nen biasa di atas ketaatan kepada Allah azza wajalla itiba'ul wahyi ada ilmunya sahabat ketika terjatuh pada yang namanya syubhat segera tobat balik kembali kepada al-haq dan bikin ramuan yang namanya yakin tarqullahikum al-ilmu wal yakin dengan dasar ilmu dan yakin si yakin-yakinnya akan kebenaran wahyu Allah azza wajalla dan fatilnya semua hawa nafsu Hawa nafsu tadi Baik syahwat Ataupun syubhat, Ramuan ilmu dan yakin Ketika orang itu fikum, Merekuk Sabar dan keyakinan Dia bisa sabar Dan yakin Maka dialah orang yang selamat selalu Pada jalur wahyu Ketika semakin tinggi Kesabarannya Semakin tinggi keyakinannya ia akan mencapai martabatul imamah Martabat keimaman pada agama ini Barakallahu wa'alaikum Bi sabri wal yakin bihima tunarul Tunalul wilayatu fidin Atau imam watu fidin Dengan kesabaran dengan, dan keyakinan Dengan keduanya lah Akan tercapai keimaman Pada agama ini Barakallahu wa'alaikum Itu yang oleh para ulama'una Di antaranya lima binu qayyim al jauhziya Tarahimahullahu ta'ala Wajahana minhum aimmatan yahduna bi amrin sabaru wa kano bi ayatina yakinun dan kami jadikan pada mereka para imam-imam yang mengambil petunjuk dengan perintah agama kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami as sabar wali yakin sabar untuk penyakit syahwat. Yakin untuk penyakit subuhat atau meramu dengan ilmu syar'i. Barakah Allahumma, insya Allah akan senantiasa berada di belakang wahyu Allah Azza Wajalla. <coughs> Dan yang lupain kalau tidak mohon berdoa kepada Allah Azza Wajalla supaya diselamatkan dari berbagai macam hawa nafsu hawa nafsu yang ada, diselamatkan dari hawa nafsu yang membelenggu kita semuanya. Allahul <coughs> Musta'an ولا حول ولا قوة إلا جلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>